Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-каналу Дякую за ваші підписки та вподобайки, за ваші донати та коментарі Української має бути більше Курт ВОННЕГУТ Хто я цього разу? Клуб «Маски і перуки» північного Кроцфорда, аматорська театральна трупа, до якої я належу, проголосував за постановку навесні п'єси Теннессі Вільямса «Трамвай під назвою Бажання». Доріс Сойер, яка завжди була режисером, сказала, що цього разу вона не зможе здійснювати постановку через те, що її мати важко хвора. Вона також сказала, що так чи інакше – а клуб повинен готувати інших режисерів, тому що вона не може жити вічно, хоч і дожила успішно до 74 років. Ось так я став режисером, незважаючи на те, що до цього єдиною роботою, де я обіймав керівну посаду, була робота по встановленню алюмінієвих протибуряних вікон і жалюзі, які я продавав. Так, я продаю буряні вікна і двері, а деколи і загородки для ванних кімнат. Що ж стосується лицедійства, то моїм найвищим досягненням на сцені була роль управляючого будинком, або ж поліцейського, залежно від того, що саме можна вважати більшим успіхом. Я поставив багато умов, перше ніж погодитися на режисерську роботу. І найголовнішою з них була та, що Гаррі Неш, єдиний справжній актор нашого клубу, погодиться грати роль Марлона Брандо у п'єсі. Щоб ви могли собі уявити, наскільки різноплановим актором був Гаррі, можу сказати, що впродовж одного лишень року він був капітаном Квінгом у п'єсі «Суд над повстанням Каїна», потім Ейбом Лінкольном у п'єсі Авраам Лінкольн у Іллінойсі і, нарешті, молодим архітектором у Блакитному місяці. Минулого року він був Генріхом Восьмим у «Тисячі днів Анни», а ще лікарем у «Повернись, маленький Шеба». А тепер я хотів, аби він зіграв роль Марлона Брандо у трамваї під назвою «Бажання». Гаррі не прийшов на нашу зустріч або висловити свою згоду чи незгоду стосовно цієї пропозиції. Він ніколи не приходив на наші зустрічі. Він був дуже сором'язливий. Гаррі утримувався від зустрічей не тому, що мав якісь інші справи. Ні, він був неодружений і не виходив у світ з жінками. Він не мав близьких друзів-чоловіків. Він стояв осторонь різноманітних зібрань тому, що не був здатен подумати, чи сказати, або що-небудь зробити без сценарію. Так що наступного дня мені самому довелося піти до магазину господарських товарів Міллера, де Гаррі працював клерком, і запитати у нього, чи погодиться він брати участь у моїй постановці, прямуючи до крамниці. Я заскочив до офісу телефонної компанії. Я хотів поскаржитися із приводу рахунку, який вони мені прислали за розмову із Гонолулу. Справа у тому, що я жодного разу в житті не телефонував до Гонолулу. І там, у телефонній компанії, сиділа за столом ця причудова, пригарна дівчина, якої я ніколи не бачив раніше. Вона пояснила мені, що компанія встановила новий автомат з виписки телефонних розрахунків і що він іще не налагоджений як слід. Вона цілком могла допустити помилки. «Не лише я не телефонував до Гонолулу», – сказав я їй. «Я гадаю, що ніхто у всьому північному Кроуфорді ніколи не телефонував і телефонувати туди не буде». Та чарівна пані... Зрештою, скасувала мій рахунок. Я запитав її, чи мешкає вона у північному Кроуфорді. Вона відповіла, що ні. Сказала, що вона приїхала з новим автоматом, аби навчити місцевий персонал телефонної компанії ним користуватися. Після цього, сказала вона, їй доведеться їхати із іншим автоматом до іншого місця. Ну, що ж, сказав я. «Доки людям доводиться їздити із машинами, то, я гадаю, ми у безпеці». «Що?» – перепитала вона. «Я кажу, що ось коли автомати і машини почнуть доставляти себе самі, – пояснив я, – ось тоді, гадаю, людям, варто турбуватися по-справжньому». «А, зрозуміло», – відповіла вона. «Здалося, ця тема її не зачепила». Мені стало цікаво, а які у неї взагалі інтереси. Вона сиділа так, ніби їй заціпило, ніби вона сама була машиною чи автоматом вічливості із телефонної компанії. «Скажіть», – запитав я, – «як довго ви будете перебувати у нашому місці?» «У кожному місті я перебуваю зазвичай вісім тижнів», – відповіла дівчина. У неї були чарівні блакитні очі, однак у них не було жодної надії чи зацікавленості. Вона розповіла, що подорожує так із міста в місто вже два роки і всюди почуває себе абсолютно сторонньою людиною. І цієї миті мені спало на думку, що вона була би чудовою стелою в нашій п'єсі. Стела була дружиною Марлона Брандо дружиною героя, у ролі якого в нашій постановці я бачив Геррі Неша. Тому я розповів їй, де і коли ми збираємося проводити проби, і сказав, що наш клуб був би дуже щасливим, якби вона на них прийшла. Вона по-справжньому була здивована і дещо пом'якшала. «Знаєте», – сказала вона, – «мене вперше в моєму житті...» «Просять взяти участь у якійсь спільній справі». «Ну що ж», – підбадьорливо сказав я, – «немає кращого способу відразу зізнатися з багатьма людьми, аніж зіграти з ними в одній п'єсі». Вона сказала, що її звати Гелен Шоу. Вона сказала, що, може, дійсно здивує і мене, і себе, і сказала, що, можливо, прийде». Ви можете подумати, що «Північний Кроуфорд» був пересичений Гаррі Нешем після всіх його ролей у різних п'єсах. Однак насправді «Північний Кроуфорд» був готовий вічно насолоджуватися грою Гаррі, тому що на сцені він ніколи не був Гаррі. Коли темно-вишнева завіса підіймалася над сценою спортзалу нашої об'єднаної школи-коледжу, Гаррі і душею, і тілом – ставав саме тим, ким його змушували бути сценарій та режисер. Одного разу хтось навіть сказав, що Гаррі слід відвідати психіатра із тим, аби він і в реальному житті також міг стати важливим і цікавим. Щоб він хоча б одружитися зміг або знайти кращу роботу, аніж просто сидіти продавцем у господарському магазині Міллера, отримуючи якісь нещесні 50 доларів на тиждень. Але я не знаю, що такого міг відкрити у ньому психіатр, що було б невідомим для цілого містечка. Проблемою Гаррі було те, що немовлям його залишили на східцях унітарної церкви. І від того часу він так і не дізнався, ким були його батьки. Коли я зайшов до нього у магазин, і повідомив, що мене призначено режисером-постановником і що я бачу його в моїй новій постановці, він сказав те, що завжди говорив кожному, хто запрошував його до участі у виставах. І якщо подумати, то це було навіть трохи сумно. «Хто я цього разу?» – запитав він. Отож... Ми провели проби там, де вони відбувалися завжди, у конференц-залі на другому поверсі публічної бібліотеки Північного Кроуфорда. Доріс Сойер, жінка, яка до того була режисером, прийшла, аби я міг скористатися її досвідом. Ми удвох урочисто сиділи на горі, а всі бажаючі отримати якусь роль, чекали внизу. Одного за одним ми викликали усіх претендентів на гору. Гаррі Неш також прийшов на проби, хоча це було абсолютно непотрібним. Я гадаю, що він зробив це для того, аби використати кожну можливість перенести себе в світ театру. Аби не розчаровувати його і, власне, самим отримати неабияке задоволення, ми попросили Гаррі почитати свою роль від того місця, де він б'є дружину Це вже саме по собі було п'єсою Те, як Гаррі це робив Гадаю, жоден автор не зміг би це описати Я впевнений, навіть Теннесі Уільямс не зміг би змалювати, як Гаррі, котрий важив близько 145 фунтів і мав 5 футів 8 дюймів зросту В нас на очах додав і ще 50 фунтів до своєї ваги і як мінімум 4 дюйми до зросту. І все це він зробив, лишень беручи п'єсу до рук. Він був одягнений у куций двобортний фрак випускника середньої школи із фалдами ззаду, а ще коротку святкову краватку червоного кольору із малюнком конячої морди. Він зняв фрак і краватку. Розстебнув комірець і, відвернувшись від нас із Доріс, набирався енергії. Його сорочка на спині була подерта, однак було видно, що це цілком нова сорочка. Він роздер її навмисно, аби бути іще подібнішим до Марлона Брандо від самого початку. А далі настала мить, коли Гаррі повернувся до нас. І він був величезний, самовдоволений і жорстокий. Доріс читала роль Стелли, його дружини. І Гаррі змусив цю стару як світ пані повірити у те, що вона симпатична, вагітна юнка, одружена із сексуальним горилою, який збирається вибити їй дурощі з голови. Вона змусила і мене повірити у це. А я читав за бланч її сестру у цій п'єсі. І нехай мене розіб'є грім, якщо Гаррі не змусив мене відчувати себе п'яненькою, зів'ялою південною красунею. А потім, коли Доріс і я нарешті дали раду нашим емоціям, як люди, котрі виходять з дії ейфорії, Гаррі відклав книгу, одягнув фрак, краватку і знову перетворився на звичайнісінького сірого клерка із господарського магазину. «Ну що, нормально?» – запитав він, і це виглядало так, що він майже не сподівається отримати цю роль. «Ну що ж», – сказав я, – «для першого читання це було не так уже й погано». «Чи маю я...» «Бо дай шанс отримати цю роль», – запитав він. Я не знаю, чому він завжди вдавав, що не впевнений, чи отримає роль чи ні, однак щоразу він поводився саме так. «Я гадаю, можна сказати, що ми дуже, дуже сильно схиляємося в бік вибору на вашу користь», – сказав я йому. Він був надзвичайно потішений. «Дякую». «Дуже велике дякую!» – сказав він, і рвучко потис мою руку. «А чи є внизу там така гарненька нова панянка?» – запитав я, маючи на увазі Гелен Шоу. «Я не помітив», – розгублено сказав Гаррі. «Втім, виявилося, що Гелен Шоу все ж таки прийшла на пробу, і ми здоріз дуже розчулилися. Ми подумали...» що нарешті наш клуб маски і перуки зможе вивести на сцену замість тих нарум'янених 45-річних жіночок, яких ми зазвичай підсували глядачам, дійсно молоду і дійсно симпатичну дівчину. Але Гелен виявилася абсолютно нездатною до лицедійства. Незалежно від того, що саме ми пропонували їй почитати, що саме зіграти... Вона так і залишалася тією самою симпатичною дівчиною і з тією ж самою усмішкою, що адресувалася кожному, хто приходив із претензіями стосовно телефонних рахунків. Доріс намагалася навчити її чому-небудь. Вона роз'яснювала, що стела у п'єсі дуже темпераментна дівчина, яка любила цю горилу, тому що вона і потребувала горили. Але Гелен. Вона продовжувала читати свою роль тим самим вічливим, розміреним і спокійним голосом. В ту мить я подумав, що навіть близький вибух вулкана не зміг би розворушити її настільки, щоб вона закричала під час сварки. «Дорогенька», – сказала їй Доріс, – «я хочу задати тобі одне інтимне особисте питання». «Прошу». «Сказала Гелен, чи кохала ти коли-небудь?» – запитала Доріс. «Моє питання викликане тим, що згадка про твоє попереднє кохання могла би допомогти тобі вкласти більше теплоти у твою гру». Гелен насупилася і глибоко задумалася. «Знаєте», – сказала вона, – «я дуже багато подорожую». І майже всі чоловіки у телефонних компаніях, які я відвідую, уже одружені. А я ніколи не лишаюся у жодному місці на час, котрий достатний для того, аби познайомитися із неодруженими чоловіками. «Ну а школа?» – запитала Доріс. «Чи була в тебе у школі дитяча або якась там ще підліткова любов?» Гелен довго думала над цим запитанням, а тоді відповіла. «Знаєте, навіть у школі я завжди багато переїжджала. Мій тато був будівельником. Він переїздив з однієї будови на іншу, тому я постійно віталася або прощалася із різними місцями, не встигаючи звикнути до жодного з них за ці коротенькі проміжки часу». «Хм», – сказала Доріс, – «а чи враховується...» «Закоханість у кінозірок?» запитала Гелен. «Тобто я не маю на увазі реальне життя, тому що насправді я не знала жодного із них. Я кажу про кінозірок на екрані». Доріс глянула на мене і закотила очі. «Я гадаю, що це саме та любов», сказала вона. Гелен трохи ожила. «Часом, знаєте, я йшла на якийсь фільм і дивилася сеанс за сеансом, зізналася вона. Я уявляла, що одружена з кожним із кіногероїв по черзі. Кінозірки це були єдиними людьми, які поруч із нами всюди. Хоч куди б ми не переїздили, а зірки фільмів завжди були там. «Угу», сказала Доріс. «Добре, «Дякую вам, пані Шоу», – сказав я. «Сходіть вниз і почекайте на нас разом з усіма. Ми дамо вам знати». Ми спробували відшукати іншу стелу. Але як на зло у нас у клубі не знайшлося жодної жінки, яка змогла би зберегти, бодай, натяг на природну свіжість молодості. «Всі наші жінки – це Бланш», – сказав я, Маючи на увазі, що ми маємо у клубі тільки зів'ялих жінок, які можуть виконувати роль бланш старшої сестри стели. Так, мабуть, і в реальному житті, продовжив я, двадцять бланш на одну стелу. І коли ти знаходиш цю стелу, сказала Доріс, виявляється, що вона просто не знає, а що таке кохання. Дорис і я. Вирішили, що існує іще одна можливість, якою варто скористатися. Треба було, аби Гаррі Неш зіграв якусь сцену разом із Гелен. Він просто може розворушити у ній почуття, якщо вони взагалі існують, сказав я. Мені здається, що у неї немає жодних емоцій, як у її телефонних автоматів, відповіла скептично Доріс. Отож, ми запросили Гелен на гору, а когось попросили піти відшукати Гарі. Він ніколи не сидів разом з іншими на пробах або на репетиціях. Починаючи із миті, коли його роль у п'єсі завершувалася, він зникав у якомусь кутку, звідки міг чути, як його кличуть, але де ніхто не міг його бачити. Під час проб у бібліотеці він зазвичай ховався в довідковому відділі, де проводив час, роздивляючись прапори різних країн на перших сторінках словника. Гелен знову піднялася на гору, і ми зі здивуванням побачили, що вона ридає. «Дорогенька», – сказала Доріс, – «що трапилося, Люба?» «Я… я виглядаю жахливо, так?» – спитала Гелен, схиливши голову на бік. Доріс, Сказала ту єдину фразу, яку і можна казати в аматорському театрі, коли хтось плаче. Вона сказала, «Ні, Люба, ти була просто чудова!» «Ні, ні, я знаю», – сказала Гелен. «Просто у мене, у мене лід замість серця!» «Ніхто не скаже цього, дивлячись на тебе», – заперечила Доріс. Гелен захитала головою. «Коли?» «Коли люди знайомляться зі мною, вони бачать це. Коли вони дізнаються про мене більше, вони, вони кажуть саме так». Вона заплакала іще гіркіше. «Я не хочу бути такою, якою я є», – промовила вона. «Я просто нічого не можу із цим зробити. Єдиним моїм досвідом у коханні були мої, мої романи «У сні із зірками». І коли я зустрічаю якогось гарного чоловіка у реальному житті, я почуваю себе так, ніби сиджу у якійсь великій пляжці, так, ніби ніколи не зможу доторкнутися до цієї людини, як би я не намагалася це зробити. І Гелен відштовхнула руками повітря, немов вона і справді була всередині великої колби. «Ви питаєте мене, чи я коли-небудь закохувалася?» – сказала вона доріс. «Ні, але я би дуже хотіла закохатися. Я знаю, про що ця п'єса. Я знаю, що саме повинна відчувати Стелла і чим саме викликані її почуття. Я...» – сказала вона, але далі сльози не дали їй говорити. «Що я, дорогенька?» – лагідно запитала Доріс. «Я...» – сказала Гелен, і знову відштовхнула цю уявну пляшку. «Я... я просто не знаю, із чого почати». Наступної миті на східцях бібліотеки почулися важкі кроки. Вони лунали так, немов би вгору підійматися,